41. fejezet A kis zöld majmocska bánatosan ült egy sarokban. A kutya nem akart enni. A szamár szeme könyvben úszott. Branir halála és a férje eltűnése annyira lesújtotta noferetet, hogy semmihez sem volt ereje. Szuti, és Kem igyekeztek segíteni neki. Kaszárnyáról kaszárnyára, hivatalból hivatalba szaladgáltak, hogy megtudjanak valamit pászer titkos megbízatásáról, ám az ajtók becsukódtak előttük, senki sem mondott semmit. Noferet ekkor jött rá, hogy mennyire megszerette Pászert. Sokáig elfolytotta az érzéseit, félt, nehogy felelőtlenül áltassa a bírót. De Pászer kitartása az ő szerelmét is napról napra erősebbé tette. Az életét hozzákapcsolta az övéhez. Egymástól távol elsorvadnak. Pászernél nélkül az élet értelmét veszítette. Szuti elkísérte noferetet Branér sírjához. A lány lótuszokat vitt a sírkápolnába. A mester emléke nem halványul el, de ő maga most már a bölcsek között van, akik az újjászülető napot kísérik. A lelke feltöltődik erővel, hogy újra és újra be tudja járni a túlvilág és a sír sötétsége közötti utat. Suti képtelen volt imádkozni. Idegességében kiment a kápolnából, fölvett egy követ a földről, és messzire hajtotta. Noferet a vállára tette a kezét. Vissza fog jönni, biztos vagyok benne. Már tízszer is megpróbáltam sarokba szorítani azt az átkozott főbírót. Mindig kicsúszik a kezemből, mint egy kígyó, titkos megbizatás. Csak ezt a két szót hajtogatja, és most már nem is fogad. – Mi a terved? – Nem tudom, elmegyek Ázsiába, és felkutatom pászert. – De hát nem tudunk semmit arról, hogy merre mehetett. – Vannak még barátaim a hadseregben. – Segítettek? – Szuti lesütötte a szemét. – Senki nem tud semmit, mint a pászer köddé vált volna el tudod képzelni, mennyire elkeseredik, ha megtudja, hogy a mestere meghalt? Noferet fázott. Elszorult szívvel indultak haza a temetőből. A rendőr páviján egy csirke combot falt. Kem kimerültem megmosakodott egy dézs a langyos vízben, és tiszta kötényt öltött. Noferet húst és zöldségeket tálalt fel neki. Nem vagyok éhes. Mióta nem aludt? Hát három napja vagy már régebb óta. Semmi eredmény? Semmi. Minden követ meggózgattam, de semmit sem tudtam meg. Azok, akik eddig a híreket szállították, most hallgatnak, mint a sír. Csak egy dolog biztos: Pászter nincs Memphisben. Tehát elindult Ázsiába? Anélkül, hogy magának szólt volna. A nagy templomának a tetejéről Ramses a nyüzsgő mindig élénk és vidám várost nézte. A fehér falakon túl zöldelő réteg, aztán a halottak birodalma, a sivatag. A több mint tíz órás ceremónia végeztével az uralkodó visszavonult, magányos sétát tett a friss esti levegőn. A palotában, az udvarban, a tartományokban semmi sem változott mintha a fenyegetést magával sodorta volna a folyó. De Ramses emlékezett az öreg bölcs Ipuer jóslataira. A bűn szétárad, a nagy piramis üressé lesz, a hatalom titkai őrültek kezébe kerülnek, akik készek arra, hogy a saját önös érdekeikért és esztelen vágyaikért elpusztítsák az ezer éves kultúrát. Amikor gyermekként a tanítójával elolvasta a híres szöveget, fellázadt a sötét látomás ellen. Ha ő lesz az uralkodó, örökre elűzi az effi veszélyt Egyiptomtól. Könnyelmű hencegés volt. Elfeledkezett arról, hogy még maga a fáraó sem írthatja ki az emberek szívéből a gonosságot. Annak ellenére, hogy udvaroncok százai tömjénezték, ma magányosabb volt, mint a sivatagban bolyongó utas. Meg kellett küzdenie a mindent beborító, sűrű sötétséggel, amely hamarosan a napot is el fogja takarni. Ramses túl józan volt, hogy sem illúziókba ringassa magát. Ezt a harcot már előre elveszítette, hiszen nem tudta, hogy ki az ellenség, és ezért nem is cselekedhetett ellene. Rab a saját országában, a legszörnyűbb bukásra van ítélve, a szellemét gyógyíthatatlan kór sorvasztja. Egyiptom leginkább istenített királya uralkodása vége felé úgy érezte, mintha menthetetlenül süllyedne egy mocsárba. Nem tehet mást, mint hogy méltósággal, panasz szó nélkül elfogadja a sorsát. Amikor az összeesküvők találkoztak, őszinte elégedett mosolyült az arcokon. Örömmel nyugtázták, hogy a tervük bevált. Bátra ki a szerencse. Persze felrúttak egymásnak egy-egy hibát és óvatlanságot, de most a győzelem közelettével már nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget nekik. Hiszen hamarosan megszületik az új állam. El fogják felejteni a kiontott vért, sútba dobják a lelkiismeret fuldalást. Mindenki kivette a részét a munkából, senkinek sem kellett letennie a fegyvert bíró miatt. Nem hátráltak meg, és ezzel tanúbizonyságát adták, hogy egységes a csoportjuk. Ezt az egységet meg kell őrizniük a jövőben is, amikor felosztják majd egymás között a hatalmat. Már csak egy kis apróság volt hátra, hogy pászerbíró szelleme ne kísérthessen többé. Az éjszaka közepén felhangzó szamárbőgés betolakodó közelettére figyelmeztette Noferetet. A fiatalasszony meggyújtott egy lámpást, kinyitott egy táblát és lenézett az utcára. Két katona kopogott az ajtón. Felnéztek. Önnoferet? Igen, de velünk kell jönnie. Miért? Felsőbb parancs. És ha nem jövök, akkor kényszert kell alkalmaznunk. Vitéz dühösen morgott, Noferet hívhatott volna segítséget, fellármázhatta volna a környék lakóit, de inkább lecsillapította a kutyát, sálat vett a vállára és kilépett az ajtón. A katonák biztos pászer miatt jöttek. Mit számít a biztonsága, ha végre megtudhat valamit a férjéről? Erőltetett menetben haladtak át az alvóvároson, a központi kaszárnya felé. Amikor odaértek, a katonák átadták Noferetet egy tisztnek, a tiszt pedig egy szó nélkül fölvezette Asher tábornok irodájába. Asher egy gyékényen ült, körülötte kitekert papíruszok hevertek szanaszét. Egy ideig fel se nézett a munkájából. Üljön le, Noferet! Inkább állok. Kér egy kis langyos tejet? Miért hívott ide ilyen szokatlan időben? tábornok hangja ellenségessé vált. Tudja, hogy miért utazott el Pászer? Nem volt ideje arra, hogy elmondja nekem. Micsoda makacság? Nem nyugodott bele abba, hogy veszített, és mindenáron vissza akarta hozni azt az állítólagos holtestet. Miért gyűlöl ennyire? Pászer bíró csak az igazságot keresi. Az igazság kiderült a per során. De neki nem tetszett. Csak az volt a cél, hogy engem visszahívjanak és bemocskolják a becsületemet. Nem érdekel, hogy maga mit gondol -e erről. Semmi más mondani valója nincs a számomra? De van, no, feret. széttekert egy papíruszt. Ez itt egy jelentés, és rajta a kapu főbírájának a pecsétje. Ellenőriztük. Alig egy órája kaptam. És mi áll benne? Pászter meghalt! Noferet lehúnyta a szemét. Azt kívánta, bár csak megsemmisülne, mint az elhervadt lótusz, bár csak hirtelen elporladna a puszta lehelettől. Baleset érte egy hegyi ösvényen, magyarázta a tábornok. Pászter nem ismerte azt a vidéket. Óvatlan volt, mint mindig. Nem kellett volna erre az ő karandra vállalkoznia. Bár a szavak égették a torkát, Noferetnek fel kellett tennie a kérdést. Mikor hozzák haza a testét. Keressük, de reménytelen. Arra felé gyors hegyi patakok, megközelíthetetlen szurdokok vannak. Együtt érzek magával, Noferet. Pászer kiváló ember volt. Nincs igazság, mondta Kem letéve a fegyvereit. Láttam a szutit, kérdezte Nufferet aggódva. Akkor is felkutatja a pászert, ha térdék kopik a lába. Meggyőződése, hogy a barátja nem halt meg. És ha... A nubiai lehorgasztotta a fejét. Folytatni fogom a nyomozást, jelentette ki Kinoferet. Felesleges. A rossz nem győzedelmeskedhet. Mindig győzedelmeskedik. Nem! Ha úgy volna, ahogy mondja, Egyiptom nem létezne. Kem! Az igazság alapította ezt az országot. Az igazságot akarta Pászer. Nincs jogunk behódolni a hazugságnak. Számíthat rám, Noferet. Noferet leült a csatorna partján ott, ahol először találkozott Pászerral. Közeledett a tél. A szélben meglengett türkiz nyakéke. Miért nem védte meg az értékes talizmán? A fiatalasszony Tétován megdörzsölte a drága követ, és közben hat istennőre gondolt a türkiz anyjára és a szerelem úrnőjére. Az égen feltűntek az első csillagok. Noferet hirtelen olyan erősen érezte szeretett férjének jelenlétét, mintha a halál határvidéke megszűnt volna. Az őrült gondolat reményé vált. Bránir, a mester lelke, bizonyára őrködött a tanítvány felett. Igen, Pászer vissza fog térni. Az egyiptomi bíró szétoszlatja majd a sötétséget, hogy a fény újra felragyogjon. Véger.